Contele de Montecristo de Alexandra Diuma, pista 24. Pe scurt, ce ai aflat? Marți la ora 2 vor fi două execuții, așa cum se obișnuiește la Roma în timpul deschiderii marilor sărbători. Un osândit va fi Mazolato. Ăsta e un ticălos, ucigașul unui preot care îl crescuse și nu merită niciun fel de milă. Un alt osândit va fi decapitat-o și acesta e bietul Pepino. N-ai ce-i face, dragul meu. A vrut o teamă atât de cumplită nu numai în stăpânirea papală, dar și în regatele vecine, încât vor neapărat să dea o pildă. Dar Pepino nu făcea parte din banda mea. E un biet cioban care n-a săvârșit altă crimă decât că ne-a adus hrană. Ceea ce e de ajuns ca să fie complicele vostru Așa că, după câte vezi, se poartă bine cu el și în loc să-l dobare sub lovituri Așa cum ți-ar face dumitale dacă te-ar prinde cândva Se mulțumesc doar să-l ghilotineze De altfel, asta o să mai inveselească puțin poporul și o să fie un spectacol pe placul tuturor Fără să mai punem la socoteală și ce pregătesc eu, iar ei nu așteaptă Spuse transteverinul Dragul meu, dă-mi voie să-ți spun că nu prea mi se pare chipzuit ce ai de gând să faci, vorbi omul cu mantie. Sunt gata să fac orice ca să împiedic uciderea unui bietom care se găsește la ananghie fiindcă mi-a slujit mie, pe Madonna. M-aș crede ticălos dacă n-aș face tot ce pot ca să-l scap. Și ce ai de gând să faci? Am să înconjure șafodul cu 20 din oamenii mei. Și în clipa când îl vor aduce, am să dau semnalul. Atunci ne vom năpusti cu pumnalele asupra escortei și îl vom răpi pe Pepino. Mi se pare cam riscant. Cred că planul meu este mai bun decât al vostru. Ce plan aveți, excelență? Aș da zece de piaștri cuiva pe care îl cunosc. Și el ar face ca execuția lui Pepino să fie amânată pentru la anul viitor. În răgazul acesta de un an, aș mai da încă o mie de piaștri al pe care de asemenea îl cunosc și astfel Pepino ar putea evada din temniță. Sunteți siguri de reușită?" Pardio, răspunse necunoscutul în franceză. Ce ați spus?" întrebă transteverinul. Am spus, dragul meu, că mai mult aș putea să fac eu singur cu aurul meu, Decât tu și toți oamenii tăi cu pumnalele, pistoalele, carabinele și flintele voastre. Lăsați-mă deci pe mine să lucrez. Minunat! Iar dacă veți da cumva greși, noi vom fi oricând gata. Fiți gata oricând dacă așa vă place, dar fiți siguri că voi obține scăparea lui Pepino. Luați seama, poi mine e marți. Nu vă rămâne decât ziua de mâine. I și? Ziua are 24 de ore și fiecare oră e făcută din 60 de minute, iar fiecare minut are 60 de secunde. În 86.400 de secunde se pot face multe lucruri. Cum vom afla dacă ați reușit sau nu, excelență? Foarte simplu. Am închiriat ultimele trei ferestre ale cafenelei Rospoli. Dacă obțin amânarea... Voi acoperi cu damasc galben cele două ferestre din colț și cu damasc alb, având o cruce roșie, fereastra din mijloc. De minune! Prin cine vă gândiți să ne trimiteți actul de amânare a sentinței? Trimiteți-mi unul dintre oamenii voștri deghizat în penitent și îl voi da lui. Datorită veșmântului, el va putea să ajungă până la picioarele eșafodului și să dea hârtia șefului confreriei, care o va înmâna călăului. Până atunci faceți să afle și pe Pino știrea aceasta, nu cumva să moară de teamă sau să-și piardă mințile și să ne facă să cheltuim degeaba pentru el. Excelență, spuse țăranul, eu vă sunt credincios trup și suflet și dumneavoastră sunteți convins de asta, nu-i așa? Cel puțin așa nădăjduiesc. Ei bine, dacă Pepino va fi salvat... Pe viitor vă voi fi mai mult decât credincios. Voi fi supusul dumneavoastră. Bagă de seamă ce spui, dragul meu. Poate că într-o bună zi va trebui să-ți reamintesc, fiindcă într-o bună zi s-ar putea să am și eu nevoie de tine. Atunci, excelență, la ceasul de nevoie mă veți găsi tot așa cum v-am găsit și eu acum. Și chiar dacă veți fi la celălalt capăt al pământului, n-aveți decât să-mi scrieți. Fă cu tare lucru și eu îl voi face. Pe cinstea mea de st-și optine cunoscutul. Aud un zgomot. Sunt niște călători care vizitează coliseul la lumina făcliilor. N-are niciun rost să ne găsească împreună. Copoii ăștia de ghiz te-ar putea recunoaște. Și oricâtă cinste mi-ar face prietenia ta, dragul meu... Dacă s-ar ști că suntem atât de legați, mă tem că legătura noastră m-ar face să-mi pierd puțin din creditul pe care l-am Așadar, dacă obțineți amânarea, fereastra din mijloc acoperită cu damasc și cu o cruce roșie Și dacă nu veți obține, trei pete galbene Și atunci, atunci, dragă prietene, folosiți-vă pumnalele în voie, n-am nimic împotrivă și voi fi de față să vă privesc. Adio, excelență! Mă bizui pe dumneavoastră! Bizuiți-vă pe mine! Spunând acestea, Transdeverinul dispăru pe scară în timp ce necunoscutul, acoperindu-și și mai mult chipul cu mantia, trecut la doi pași de Franț și coborâ în arenă pe treptele exterioare. Peste o clipă, Franț a auzi numele răsunând sub bolți. Îl striga Albert. El nu răspunse numai decât, așteptând mai întâi să se depărteze cei doi oameni și nedorind să le dea de veste că a avut un martor care, deși nu le văzuse chipurile, nu scăpase niciun cuvânt din convorbirea lor. Peste zece minute, Franz se îndrepta spre hotelul din piața Spaniei, ascultând cu o neatenție foarte necuvincioasă savanta dizertație făcută de Albert după Plinius și Calpurnius, cu privire la plasele împodobite cu ghimp de fier, care împiedicau fiarele să se repeadă asupra spectatorilor. Îl lăsă să vorbească în voie. Se grăbea să rămână singur ca să gândească bine la cele petrecute sub ochii săi. Unul dintre cei doi bărbați era fără doar și poate necunoscut. Îl văzuse și auzise glasul pentru prima oară. Dar despre celălalt nu putea spune același lucru. Și, cu toate că Franț nu-i putuse vedea obrazul, mereu acoperit de umbre sau ascuns de mantie, sunetul vocii acesteia îl prea mult când l auzise pentru prima dată, ca să-l mai poată auzi fără să-l recunoască. În intonațiile jocoritoare ale glasului aceluia, mai ales era ceva strident și metalic, care îl făcuse să tresara auzindu-l în ruinele coliseului, Așa cum tresărise și în peștera din Monte Cristo De aceea Franț era pe deplin convins că necunoscutul nu putea fi altcineva decât Simbad Marinarul În orice altă împrejurare, curiozitatea pe care omul acesta i-o insuflase ar fi fost atât de mare Încât n-ar mai fi stat ascuns Dar de data aceasta, discuția pe care o auzise era prea intimă ca să nu se teamă și pe bună dreptate că apariția lui nu-i va fi pe plac Îl lăsase deci să se depărteze după cum am văzut Făgăduindu-și însă că delva va mai întâlni vreodată Nu va mai lăsa să-i scape prilejul așa cum îl lăsase acum Franț era prea frământat de gânduri ca să poată dormi De aceea și petrecu întreaga noapte gândindu-se și iar gândindu-se la toate împrejurările legate de omul din peșteră și de necunoscutul de la coliseu Împrejurări care tindeau să facă din aceste două personaje unul și același ins Și cu cât Franz se gândea mai mult, cu atât i se întărea convingerea aceasta A dormi în zor și nu se trezi decât foarte târziu Albert, ca un adevărat parizian își luase toate măsurile ca să petreacă o seară plăcută Trimisese să îi se închirieze o lojă la teatrul Argentina Franța avea descris mai multe scrisori pentru Franța și îi lăsă deci trăsura lui Albert pentru întreaga zi Pe la cinci după amiază, Albert se reîntoarse Dusese toate scrisorile de recomandație, avea invitații pentru toate serile și văzuse Roma o zi îi fusese de ajuns ca să le facă pe toate. Ba, îi mai rămăsese încă timp să se intereseze despre piesă și despre actorii care aveau să joace. Piesa se numea Parizina. Actorii erau Cozelli, Moriani și Laspeci. După cum se vede, tinerii noștri avuseseră noroc aveau să asiste la reprezentarea uneia dintre cele mai bune opere ale autorului Luciei de la Mermur, jucată de trei dintre cei mai vestiți artiști ai Italiei. Albert nu se putuse obișnui niciodată cu teatrele ultramontane, în care nu poți merge la fotoliile de lângă scenă și nu există nici balcoane, nici loj descoperite. Un astfel de teatru, nu putea fi pe placul unui om care își avea stalul său la buf și partea sa în loja infernală a operei din Paris. Dar asta nu îl împiedicase totuși pe Albert să-și îmbrace costumele cele mai bătătoare la ochi, de câte ori se dusese la operă împreună cu Franț. Zadarnic însă căci trebuie să mărturisim spre rușinea unuia dintre cei mai demni reprezentanți a eleganței franceze, că de patru luni de când străbătea Italia în toate direcțiile, Albert nu avusese nici măcar o singură aventură. El încercase uneori să glumească pe tema aceasta, dar în fond era nespus de mâhnit. El, Albert de Morser, unul dintre tinerii cei mai căutați, să-și piardă vremea degeaba. Și lucrul era cu atât mai neplăcut cu cât, după obiceiul modest al francezilor, Albert plecase din Paris având convingerea că în Italia va avea cele mai mari succese și că la întoarcere va încânta Bulevardul de Gan, povestind plăcutele lui aventuri. Dar vai, nu se întâmplase nimic. Încântătoarele contese genoveze, florentine și napolitane rămăseseră credincioase nu soților, ci amanților. Și Albert căpătase cruda convingere că italiencele au măcar avantajul acesta asupra franțuzoaicelor, că rămân credincioase necredinței lor. N-am vrea să spunem că în Italia, ca oriunde de altfel, n-ar exista și excepții. Și totuși, Albert era nu numai un cavaler de o eleganță desăvârșită, dar și un om cu mult spirit. În plus, era viconte. Viconte de spiță nouă e drept, dar astăzi, când nu se mai cer dovezi, ce are a face dacă spița datează de la 1399 sau de la 1815? Pe deasupra, Albert mai avea și un venit de 50.000 de livre. După cum se vede, avea mai mult decât trebuia ca să fie la modă în Paris. De aceea era oarecum umilitor pentru el că nimeni în orașele prin care trecuse nu-i dăduse o atenție mai serioasă. Dar tot de aceea, Albert Socotea să se despăgubească la Roma, carnavalul fiind, în toate părțile pământului care serbează această frumoasă tradiție, o epocă de libertate, când cele mai serioase femei săvârșesc vreo nebunie. Și pentru că peste două zile se deschidea carnavalul, Albert ținea foarte mult să facă începutul înaintea zilei de deschidere. În acest scop, Albert închiriase una dintre lojile cele mai arătoase ale teatrului și se îmbrăcase ca să meargă acolo cu un costum fără cusur. Loja se afla în primul rând, acolo unde la noi se găsește galeria. Primele trei etaje de loj sunt în Italia la fel de aristocratice și, din pricina aceasta, li se spune rangurile nobile. De altfel, loja închiriată, unde ar fi putut încăpea în voie 12 persoane, îi costase pe cei doi prieteni abia ceva mai mult decât o lojă de patru persoane la Teatrul Ambigu din Paris. Albert mai nădăjduia că, ajungând să cucerească inima vreunei frumoase romane, avea să cucerească firește și un post o întrăsură, și, prin urmare, avea să vadă carnavalul dintr-un vehicul aristocratic sau dintr-un balcon princiar. Toate aceste considerații îl făceau pe alber mai scăpărător decât fusese vreodată. Stătea cu spatele spre actori, aplecându-se pe jumătate afară din lojă și aruncând ochiade tuturor femeilor frumoase printr-un binoclu uriaș. Dar nici o singură femeie frumoasă nu-i răsplătea cu vreo privire măcar de curiozitate toată ostenala pe care și-o dădea. Într-adevăr, ele vorbeau despre treburile lor, despre dragoste, despre distracții, despre carnavalul care avea să se deschidă peste două zile, fără să se uite nicio clipă măcar la actori sau la piesă, în afară de unele momente când fiecare se întorcea fie ca să asculte o parte din recitativul lui Cozeli, fie ca să aplaude de vreo notă strălucită de a lui Moriani, fie ca să strige bravo pentru la speci. Apoi discuțiile particulare își urmau mersul obișnuit. Spre sfârșitul primului act, ușa unei loși rămasă goală până atunci se deschise. Și Franț văzui intrând o doamnă care i-a avusese cinstea să-i fie prezentat la Paris și pe care o mai credea încă în Franța Albert văzut resărirea prietenului său și se întoarse spre el O cunoști cumva pe femeia aceea? Da, cum ți se pare? Încântătoare, dragul meu, și blondă! Ce păr splendid! E franțuzoică? Nu, e venețiană! Cum o cheamă? Contesa G... după nume o cunosc, vorbi Albert. Se spune că e tot atât de spirituală pe cât e de frumoasă. Mi-e ciudă când mă gândesc că puteam să-i fiu prezentat la ultimul bal al doamnei de Vilfor, unde a fost și ea și cam neglijat. Mare nătărău mai sunt." Vrei să repari o greșeală asta?" întrebă Franț. Cum? O cunoști atât de bine încât să mă poți conduce în loja ei?" Am avut cinstea să-i vorbesc de trei sau de patru ori în viața mea, dar, după cum știi, atâta e de ajuns ca să nu se o necuvință. În clipa aceea, contesa a pe Franț și îi făcu un semn grațios cu mâna, iar el îi răspunse printr-o înclinare respectuoasă a capului. Ia te uită! Mi se pare că ești cum nu se poate mai bine cu ea!" făcu Albert. Iată ce te înșeală și ce ne va împinge pe noi francezii să facem într-una nenumărate neghiobii. Ciudățenia e că le privim pe toate din punctul nostru de vedere parizian. În Spania și mai ales în Italia, nu trebuie să judeci niciodată intimitatea oamenilor după cât se poartă de liber unii față de alții. Eu și Contesa ne-am împrietenit, atâta tot. Prietenie de inimă? râse Albert. Nu, prietenie de spirit și atât, răspunse Franț cu seriozitate Când v-ați împrietenit? Cu prilejul unei plimbări la coliseu, asemănătoare plimbării pe care am făcut-o împreună Sub clar de lună? Da Singuri? Aproape Și despre ce ați vorbit? Despre morți Plăcut trebuie să fi fost, făcu Albert să știi că eu, dacă voi avea cinstea să o însoțesc pe frumoasa contesă într-o astfel de plimbare, îți făgăduiesc să nu-i vorbesc decât despre vii. Și poate că ai să greșești. Până atunci, ai să-mi faci cunoștință cu ea, așa cum i-ai făgăduit. De îndată ce se lasă cortina? A furisit de lung mai e actul ăsta. Ascultă finalul, e foarte frumos. Iar cozelii îl cântă foarte bine. Da, dar câte florituri? La specie cât se poate de dramatică. Îți dai seama că după ce am ascultat-o pe Sonntang și pe Malibran, ea, nu găsești că metoda lui Moriani este excelentă? Nu-mi plac brunii care cântă blond. Ei, dar pretențios mai ești, făcu Franț, întorcându-se în timp ce Albert continua să arunce ochiade. În sfârșit, Cortina se lăsă spre marea satisfacție a vicontelui de Morser, care își lăpălăria și și pe de părul, cravata și manșetele, și îi spuse lui Franț că l așteaptă. Pentru că și contesa pe care Franz o întrebase din ochi, îi făcu semn că îl va primi cu plăcere, Franț nu zăbovi să-i satisfacă graba lui Albert și porni în jurul hemiciclului. Albert îl urmă, Folosind timpul drumului ca să-și aranjeze cutele pe care tot răsucindu-se și le făcuse la gulerul cămășii și la reverele hainei Franz bătu la loja numărul 4, loja ocupată de contesă De cum intrară, un tânăr care stătuse lângă contesă pe scaunul din față se ridică cedând locul, după obiceiul italian, noului venit, care trebuia la rândul lui să-l cedeze dacă ar mai fi venit cineva Franț îl prezentă contesei pe Albert drept unul dintre tinerii cei mai distinși, atât prin poziție socială, cât și prin inteligență, ceea ce de altfel era adevărat. Căci, la Paris și în mediul în care trăia Albert, el era socotit cavaler fără cusur. Adaugă apoi că, fiind deznădăjduit de faptul că nu putuse să folosească timpul cât contesa fusese la Paris ca să-i facă cunoștință, îl însărcinase pe el să repare greșeala aceasta, misiune de care se achita rugându-o pe contesă, pe lângă care ar fi avut el însuși nevoie să fie adus de cineva, să ierte indiscreția. contesa îi răspunse lui Albert printr-un salut fermecător și întinse mâna lui Franț. Poftit de ea, Albert se așeză pe scaunul gol din față, iar Franț lo loc în rândul al doilea, Înapoi a contesei Albert găsise un subiect admirabil pentru discuție Parisul Îi vorbea contesei despre cunoștințele lor comune Franz își dădu că prietenul său pornise pe drumul cel bun Îl lăsă în voie și cerându-i binoclul uriaș Începu să privească la rândul său prin sală În partea dinaintea unei loji așezate în al treilea rând în fața lor Stătea singură o femeie nespus de frumoasă, înveșmântată într-un costum grec pe care îl purta atât de firesc, încât se vedea că era veșmântul ei obișnuit. Înapoi a ei, în umbră, se zărea statura unui bărbat al cărui chip era cu neputință de deslușit. Franț întrerupse convorbirea dintre Albert și Contesă, ca să o întrebe pe aceasta din urmă dacă o cunoaște pe frumoasa albaneză care era demnă de a atrage nu numai atenția bărbaților, ci chiar și pe a femeilor. Nu," răspunse contesa. Tot ce știu despre ea e că se află la Roma de la începutul sezonului. La deschiderea teatrului am văzut-o în același loc unde e și acum. De vreo lună n-a lipsit de la nicio reprezentație." Și vine fie întovărășită de bărbatul care e acum lângă ea, fie urmată numai de un servitor negru. Cum o găsiți, contesă? Nespus de frumoasă, Medora trebuie să fi semănat cu femeia aceasta. Franț și contesa își zâmbiră. Apoi ea și urmă discuția cu Albert, iar Franț privi din nou prin binoclu chipul albanezei. Cortina se ridică. Actul început cu un balet. Era unul dintre baletele italienești reușite, puse în scenă de faimosul Henri, care câștigase în Italia un renume de coregraf nemaipomenit, pierzându-l apoi în teatrul nautic. Unul dintre acele balete în care toată lumea, începând cu personajul principal și până la ultimul figurant, ia parte activă la acțiune, în care 150 de persoane fac toate odată același gest, ridicând împreună aceeași mână sau același picior Baletul se numea Polisca Franz era prea absorbit de frumoasa greacă pentru a mai privi baletul, oricât de interesant ar fi fost el Dar ei părea că spectacolul îi face o plăcere vădită și pe deplin nepotrivită cu nepăsarea adânca a celui ce o însoțea cât timp dură capodopera coregrafică, omul din lojă nici nu se clinti măcar. În ciuda zgomotului infernal al trompetelor, țimbalelor și clopoțeilor chinezești, el părea că gustă cereasca dulceața unui somn pașnic și fericit. Când se sfârși baletul, Cortina căzu în mijlocul aplauzelor înflăcărate ale spectatorilor încântați. Datorită obiceiului de a tăia opera prin balete, pauzele sunt foarte scurte în Italia. Cântăreții au timp să se odihnească și să-și schimbe costumele, în timp ce dansatoarele își execută piruietele. Uvertura celui de-al doilea act început. La primele sunete, Franz văzu cum cel ce dormea se ridică încet și se apropie de grecoaică. Ea se întoarse ca să-i spună câteva cuvinte... Apoi se sprijini din nou de marginea lojei. Fața însoțitorului ei rămăsese tot în umbră, și Franț nu putut să-i zărească nicio trăsătură. Cortina se ridică, și atenția lui Franț se îndreptă firește spre actori, iar ochii să-i părăsiră pentru o clipă loja frumoasei grecoice, privind spre scenă. După cum se știe, actul începe cu un dual al visului. Parizina, culcată, își destăinuiește fără voie în fața lui Adzo dragostea pentru Ugo. Soțul trădat trece prin toate furiile geloziei, până când, convins că soția este necredincioasă, o trezește ca să-i vestească apropiata lui răzbunare. Acest duo este unul dintre cele mai frumoase, Dintre cele mai expresive și mai tard din câte au ieșit vreodată din pana lui Donizetti. Franz îl auzea pentru a treia oară și, deși nu era un meloman în toată puterea cuvântului, se simția adânc mișcat. Se pregăti deci să-și unească aplauzele cu ale celorlalți spectatori, când mâinile, gata să se lovească una de alta, îi rămaseră în aer, iar bravoul pe care se pregătea să-l strige, îi pieri de pe buze. Omul din lojă se ridicase în picioare și, cum obrazul îi se găsea în plină lumină, Franț îl regăsi pe misteriosul locuitor al insulei Monte Cristo și pe acela căruia în ajun îi recunoscuse atât de bine statura și vocea în ruinele coliseului. Nu mai încăpea îndoială. Ciudatul călător locuia la Roma Se vede că expresia zugrăvită pe chipul lui Franz Se potrivea pe deplin cu tulburarea sufletului Stârnită de apariție aceasta Căci Contesa îl privi, îi în râs și îl întrebă ce are Doamnă contesă, răspunse Franz Adineori v-am întrebat dacă o cunoașteți pe albaneză Acum vă voi întreba dacă îi cunoașteți soțul nu-l cunosc nici pe el și nu-l cunosc nici pe ea. Nu l-ați remarcat niciodată? Mi-ai pus o întrebare cu totul franzuzească. Doar știi foarte bine că pentru noi italiencele nu există pe lume alt om în afară de cel iubit. Adevărat, răspunse Franț. În orice caz, adăugă contesa punându-și la ochi binoclul lui Albert și privind spre lojă. Trebuie să fie un proaspăt dezgropat. Vreau un răposat ieșit din mormânt cu învoirea agroparului, căci mi se pare înfricoșător de palid." Totdeauna e așa," spuse Franț. Îl cunoști, deci?" întrebă contesa. Atunci am să te întreb eu cine este." Cred că l-am mai văzut și mi se pare că îl recunosc." Într-adevăr," continuă contesa, strângând din umeri ca și cum ar fi străbătut-o un fior." Îmi dau seama că dacă ai văzut odată un asemenea om, nu-l mai poți uita Ceea ce simțise Franz nu era deci numai o impresie personală Iată că și altcineva simțise același lucru ca și el Și ce crezi despre omul acesta? O întrebă Franz pe contesă după ce ea privise din nou prin binoclu chipul necunoscutului Cred că e lordul Ratwain în carne și oase și faptul că îi amintea pe Byron, îl izbi pe Franț. Dacă un om putea să facă să se creadă în existența vampirilor, apoi necunoscutul era omul acela. Trebuie să aflu cine este, spuse Franț, ridicându-se. Nu, se împotrivi contesa. Nu, nu mă părăsi. Vreau să mă conduci acasă și nu-ți dau voie să pleci. Cum? Într-adevăr vă e teamă? Șopti Franț. Plecându-se la urechea ei Ascultă, îi răspunse ea Byron mi-a jurat că e convins de existența vampirilor Mi-a spus că a văzut unul Mi-a descris chipul lui Și mi l-a descris în tocmai ca pe al omului acestuia Părul negru, ochii mari lucind ca o flacără ciudată Paloarea de cadavru și apoi Dă-ți seama că nu e cu o femeie ca toate femeile Ci cu o străină, o grecoaică o schismatică, fără îndoială o vrăjitoare ca și el Te rog, nu pleca Mâine n-ai decât să-l cauți cât vei pofti Dar astăzi îți spun că te opresc lângă mine Franț stărui Ascultă, spuse contesa ridicându-se Eu plec, nu mai pot rămâne până la sfârșitul spectacolului Am oaspeți acasă Oare poți fi atât de puțin cavaler încât să nu mă conduci? Lui Franz nu-i mai rămânea altceva decât să-și apălăria, să, apă să deschidă ușa și să-i ofere contesei brațul. Așa și făcu, de altfel. Contesa era cu adevărat tulburată, și chiar Franz simțea o oarecare teamă superstițioasă, cu atât mai firească cu cât ceea ce la contesă, se datora unui simțământ instinctiv, la el era rezultatul unei amintiri. Când se urcara în trăsură, Franț simți cum contesa tremură. O însoții până acasă. Acolo nu era nimeni și ea nu era așteptată. El o dojeni. Adevărul e că nu mă simt bine și aș vrea să rămân singură," îi răspunse contesa. Vederea omului acelui am tulburat. Franț încercă să râdă. Nu râde," îi spuse contesa. De altfel nici nu prea-ți vine să râzi." Și apoi, făgăduiește-mi un lucru. Care? Mai întâi făgăduiește-mi. Îți făgăduiesc tot ce vrei, numai să nu-mi cer să renunț la descoperirea numelui omului acestuia. Am motive pe care nu-ți le pot spune să aflu cine este, de unde vine și încotro se duce. De unde vine, nu știu. Dar aș putea să spun unde se duce. Sunt sigură că se duce în iad. Să ne întoarcem la făgăduiala pe care mi-o ceri. Aminti, Franț. Iată! Să te întorci de-a dreptul la hotel și să nu cauți în seara asta să-l vezi. Negreșit că există afinități între oamenii pe care îi părăsești și oamenii pe care îi întâlnești. Nu servi drept conducător între omul acesta și mine. Mâine aleargă după el cât ți-o dori inima, dar nu mi-l prezenta niciodată dacă nu vrei să mă faci să mor de frică. Și acum, noapte bună. Încearcă să dorm, eu sunt sigură că n-am să pot închide ochii." Spunând acestea, Contesa îl părăsi pe Franț, lăsându-l nesigur dacă s-a distrat pe socoteala lui sau dacă a simțit într-adevăr spaima pe care o arătase. Întorcându-se la hotel, Franț îl găsi pe Albert în halat, în pantalon de casă, întins cu voluptate într-un fotoliu și fumându-și țigara. Tu erai?" făcu Albert. Pe cinstea mea nu te așteptam până mâine dimineață." Dragă Albert," îi răspunse Franț, sunt fericit că am găsit prilejul să-ți spun odată pentru totdeauna că ai cea mai falsă idee despre italience." Mi se pare totuși că eșecurile tale amoroase te-au făcut să capeți idei greșite despre ele. Ce vrei? Afurisitele de femei sunt de neînțeles. Îți dau mâna, ți-o strâng, își vorbesc pe șoptite, te fac să le însoțești până acasă. O pariziană și-ar fi pierdut reputația numai cu un sfert din toate purtările astea. Adevărat, și asta fiindcă ele n-au nimic de ascuns. Fiindcă trăiesc în lumină, fiindcă femeile nu sunt prea mofturoase în țara unde răsună siul, cum spune Dante De altminteri, ai văzut cum s-a speriat contesa De ce s-a speriat? De domnul acela cum se cade care stătea în fața noastră, alături de frumoasa grecoaică? Eu am vrut să aflu cine sunt și când au ieșit le-am încrucișat drumul pe culoar nu știu de unde, naiba, ați scos toate ideile astea despre lumea cealaltă. E un bărbat foarte drăguț și foarte elegant, care se pare că își face hainele în Franța la Blin sau la Homan. E el puțin cam palid, cei drept, dar știi că paloarea e un semn de distinție. Franz zâmbi și Albert avea pretenția că e palid. Și eu cred că părerile contesei despre omul acesta n-au niciun temei A vorbit când erai lângă el și ai auzit ceva din ce spunea? A vorbit, dar în limba greacă de azi Am recunoscut idiomul după câteva cuvinte stălcite din greaca veche Trebuie să-ți spun, dragul meu, că în liceu eram foarte tare la Așa Așadar vorbea grecește? Cred că da Nicio o îndoială, murmură Franț. El este. Ce spui? Nimic. Ce făceai aici? Îți pregăteam o surpriză. Care? Știi că e cu neputință să ne procurăm o caleașcă? Am făcut tot ce-i omenește posibil ca să găsim una și n-am reușit. Ei bine, am o idee strașnică. Franț se uită la Albert... Ca unul care nu prea avea încredere în imaginația lui. Dragul meu, îi spuse, mă onoresc cu o privire care ar merita pe deplin să-ți cer socoteală. Îți stau la dispoziție dacă ideea e atât de strașnică pe cât spui. Atunci, ascultă. Te ascult. Așa e că e cu neputință să facem rost de o trăsură? Da. Și nici cai nu găsim? Nici cai. Dar am putea să facem rost de un car? Poate. Și de o pereche de boi? S-ar putea. Ei bine, dragul meu, nici nu ne trebuie mai mult. Am să împodobesc carul, noi o să ne costumăm în secerători napolitani și o să reprezentăm în natură mărețul tablou al lui Leopold Robert. Dacă vrea și contesa pentru mai multă asemănare, să îmbrace un costum de țără încuță din Pozuole sau din Sorento Ne va întregi mascarada și e destul de frumoasă ca să treacă drept originalul femeii cu copilul Bravo! se bucură Franț De data asta ai dreptate, domnule Alber, ideea e într-adevăr bună Nu e numai bună, ci și întru totul națională O reînnoire a carnavalului, dragul meu, nimic altceva ei, domnilor romani, vă închipuiți cumva că o să alergăm pe jos prin străzile voastre ca niște lațaronii, fiindcă n-aveți străsuri și cai? Le născocim noi." Și ai mai împărtășit cuiva ideea ta grozavă?" I-am spus-o hotelierului. Când m-am reîntors, l-am chemat sus și i-am spus ce vreau. M-a asigurat că e foarte lesne. Voiam să auresc coarnele boilor." Dar el mi-a spus că pentru asta ar fi nevoie de vreo trei zile. O să trebuiască să ne lipsim de nimicurile astea. Și unde e? Cine? Hotelierul nostru. S-a dus să facă rozdecar. de car. Mâine ar fi prea târziu. Așa că o să ne aducă răspunsul chiar în seara asta? Îl și aștept. În clipa aceea se deschise ușa și se i până pastrinii. permes întrebă el. Sigur că e voie, strigă Franț. I-ascultă, spuse Albert, ne-ai făcut rost de car și de boi? Am găsit ceva mai bun, răspunse hotelierul cu aerul unui pe deplin mulțumit de sine. Bagă de seamă, îl sfătuie Albert, ceva mai bun e dușmanul bunului. Excelențele voastre pot să aibă încredere în mine," spuse Pastrinii, dându-și importanță. Spune-ne ce ai găsit," întrebă și Franț. Știați că la același etaj cu dumneavoastră locuiește Contele de Monte Cristo?" întrebă hotelierul. Cred și eu," răspunse Albert. Numai din pricina lui ne-ai găzduit ca pe doi studenți săraci." Contele a aflat de încurcătura dumneavoastră și vă oferă două locuri între surasa sa și două locuri la ferestrele închiriate de el în palatul Rospoli. Albert și Franț se uitară unul la altul. Oare putem noi să primim oferta străinului acestuia? Oferta unui om pe care nu-l cunoaștem? întrebă Albert. Cine mai e contele ăsta de Monte Cristo? întrebă Franț. Un foarte mare senior sicilian sau maltez, nu știu exact, dar nobil ca un borghez și bogat ca o mină de aur. Cred că dacă ar fi atât de bine crescut pe cât spune jupân Pastrini, ne-ar fi trimis invitația altfel, fie scriindu-ne, fie în clipa aceea cineva bătul la ușă. Intră!" spuse Franț. Un servitor... Înveșmântat într-o livra deosebit de elegantă Se-i vi în pragul ușii Din partea contelui de Monte Cristo Pentru domnul Franz de Pinie Și pentru domnul viconte Albert de Morser Spuse el Și îi întinse hotelierului două cărți de vizită Pe care acesta le dădu celor doi tineri Domnul conte de Monte Cristo Le cere domniilor lor Îngăduința de a-i vizita ca vecin mâine dimineață, continuă servitorul, și are cinstea să întrebe pe domn la ce oră îl pot primi. Pe cinstea mea, spuse Albert către Franț, nu mai poți să zici nimic. S-a purtat cum nu se poate mai bine. Spunei i contelui, răspunse Franț, că ne va face cinste să-l vizităm noi mâine dimineață. Servitorul plecă. Asta, zic și eu, purtare elegantă," făcu Albert. Zău, Pastrini pastrinii, aveai dreptate. E un om într-adevăr bine crescut, contele dumitale de Monte Cristo." Așadar, îi primiți invitația," întrebă hotelierul. Sigur," răspunse Albert. Dar îți mărturisesc totuși că îmi pare rău după carul și secerătorii noștri și că de n-ar fi fereastra Palatului Rospoli să ne răsplătească pentru ceea ce pierdem, cred că aș rămâne la prima mea idee. Ce părere ai, Franț? Și pe mine tot ferestrele Palatului Rospoli m-au făcut să primesc, îi răspunse Franț. Într-adevăr, oferirea celor două locuri la ferestrele Palatului Rospoli îi amintise lui Franz convorbirea dintre necunoscut și transteverian, ascultată în ruinele Coliseului, convorbire în care omul cu mantie făgăduise să obțină grațierea condamnatului. Dacă omul cu mantie era, după cum credea Franz, acela a cărui apariție în sala teatrului argentinal tulburase atât de mult, atunci avea să-l recunoască fără îndoială, avea să afle cine este și să-și satisfacă pe deplin curiozitatea. Franț își petrecu aproape toată noaptea visând cele două apariții și dorind să se facă ziua mai degrabă. A doua zi, lucrurile aveau să se lămurească și, doar dacă nu cumva gazda lui din Monte Cristo ar fi avut inelul lui Gij, ca să se facă nevăzut, Franț era sigur că nu o să-l scape. De aceea se trezie înainte de ora 8. Cât despre Albert, fiindcă nu avea aceleași motive ca să se trezească de vreme, el dormea încă dus. Franț îl chema pe hotelier care se înfățișe cu obișnuita slugarnicie. pune Pastrini”, îi spuse el. Astăzi o să aibă loc o execuție? Da, Excelență, dar dacă mă întrebați cu gândul să vă fac rost de o fereastră, vă osteniți în zadar. Nu. Continuă Franț De altfel, dacă aș ține neapărat să văd spectacolul acesta, cred că aș găsi loc pe muntele Pincio Îmi închipuiam că excelența voastră nu dorește să se înjosească, stând la oaltă cu toți părliții pentru care muntele e ca un amfiteatru natural Probabil că n-am să mă duc, spuse Franț Dar aș dori să-mi dai câteva amănunte Și care anume? Aș vrea să știu numărul condamnaților, cum îi cheamă și ce fel de osândă au. Aveți noroc, excelență! Tocmai mi s-au adus tavoletele. Ce sunt astea tavolete? Tavoletele sunt niște tăblițe de lemn care se agață la colțurile străzilor în ajunul execuțiilor. Pe ele se lipesc numele osândiților, cauzele osândirii și felul cum vor fi executați. Toate astea se fac cu scopul de a-i pofti pe credincioși să se roage lui Dumnezeu, ca să-i facă pe o să se gândească la o pocăință sinceră. Și ți se aduc tavoletele ca să-țiunești rugăciunile cu ale celorlalți credincioși? întrebă Franț, neîncrezător. Nu, excelență! M-am înțeles cu cel ce le lipește și mi le aduce, așa cum mi-a aduce și afișele spectacolelor. Ca să pot da de veste vreunuia dintre călătorii mei, dacă ar dori cumva să fie de față la execuție N-am ce zice, ai o atenție deosebită pentru călătorii dumitale. Oh, zâmbi pastrinii, nu mă laud dacă vă spun că fac tot ce pot ca să-i mulțumesc pe nobilii străini care mă onorează cu încrederea lor Asta văd și eu și am să spun oricui va voi să mă asculte – Poți fi sigur. Până atunci însă aș vrea să citesc una din tavoletele astea. – Nimic mai lesne, spuse hotelierul deschizând ușa. Am pus una chiar aici pe coridor. Pastrini ieși, desprinse tavoleta și o aduse lui Franz.